La a 160-a, de mulțumire pentru păstorirea sufletului, aleluia slavăței Doamnei Săristoase Mântuitorule, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin toiagul Tău duhovnicesc, sufletele noastre ca un păstor le-ai îndrumat și ca să crească, să rodească, destin de măslin altoit ne-ai dat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisă Histoase, Mântuitorului, te iubim și îți mulțumim, fiindcă mierea iubirii pe buze ne-a picurat, de aceea, în prigoană, neclintiți ca o piatră am stat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisă Histoase, Mântuitorului, te iubim și îți mulțumim, fiindcă atunci când demonul lenei ne-a cercetat, tu prin râvnă, via și la mădurarelor, în focul rugăciunilor ai ars și ne-ai curățat. Aleluia, slavăție ți Doamne, Histoase, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă spinii ispitei Duhului Cel Rău din calea noastră i-ai eruncat și coroana rugăcinilor, pe tâmpla neamului ai așezat. Aleluia, slavăție ți Doamne, Histoase, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă trupurile noastre de pofte le -ai curățat, pentru ca în războiul cu lumea și cu demonii să le avem fără de păcat. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisus Histoasă, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când cer viclean, gândul în negură ne-a îmbrăcat, tu cu focul de soare al iubirii ne-ai luminat. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisus Histoasă, Mântuitorile, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă în ca un nor la cer ne-ai luat și ca pe niște pești, în năvodul de aur al visului tău ne-ai ridicat. Aleluia, slavă-ți-e, Mântuitorile! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă înțelepciunea renunțării ne-ai dat și comoara legii iubirii prin nevoințe am câștigat. Aleluia, slavă-ți-e, să Mântuitorile! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin îndelunga răbdare rodul nostru l-ai așteptat. Atunci când sămânța cuvântului tău, ca o rădăcină, în inima neamului, a intrat, aleluia slabăție Doamnei sristoase, mântuitorile, te iubim și te mulțumim, fiindcă din inimă, mândria ne ai alungat, și din ea, smerenia, credința nădejda și iubirea noastră, ca un rod de aur la cer ai înălțat.